Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'ud billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla leh wa may yudlil fala hadiya Allah. Şehol-Allāh ʾillāhu Llāh wa an Muḥammad an wa rasuluh. Vān salli wa nussalim ʿalā Nabi Karrīm nāb sallallahu ʿalāhu wa sallam wa ʿalā ālihi wa ʿasḥābhi ajmaʿīn. Qalā Rabbish rahiṣi sadri wa yasirli amri min yafqahu qawli amma Alhamdulillah, kita wa dengan dan juga kasih sayangnya. Uh, dapat sama-sama kita pada malam ini uh, Bertemu di surau uh, An-Nur Lebuh Nipah ya? Walau disebut oleh Tuan Musi tadi Nampaknya kecil Tapi sebenarnya dia Besar di sisi Allah Subhanahu SWT Nilainya Kerana uh, jamaahnya yang sentiasa Bersumbuh-sumbuh Alijitan puasanya yang sentiasa Ligat dalam mengimarahkan Rumah Allah ini mudah-mudahan dibesarkan ganjaran, diberkati hidup, dipermudahkan urusan, dikurniakan rezeki yang berkat, dikurniakan anak-anak yang soleh-solehah, penyejuk di mata, penenang di hati. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini uh, per pertemuan yang sangat uh, berbahagia ini saya Dan bagi saya sendiri lah Mengajak semua untuk uh, Marilah sama-sama kita Sekurang-kurangnya malam ini kita akan dapat Tiga perkara ya? Kita akan dapat tiga perkara Antaranya ialah yang pertamanya Kita berdoa agar Nombor satunya kita akan digolongkan Di kalangan orang-orang yang Soleh ya? Nombor satu sekali mula-mula kita berdoa Kita minta agar Kita ini tergolong di kalangan Orang-orang yang soleh Sebagaimana dalam Al-Quran Surah at Taubah Ayat 119 119 Allah Ta'ala berfirman A'umna syaitan rojib Ya ayuhal ladhina Amanu Wa kunu Ma'asadiqin Surah Allahul Azim Allah Ta'ala berfirman Wahai orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah Dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar Orang-orang sodiqin. Allah sebut di ujung tu Bersamalah kamu Wakunu Bersama Duduk sekali Join the group Ah tu dia Orang lebuh nipah macam orang putih kan ah, Dia main pulau-pulau dia jadi lagu tu lah join the group duduk sekali dengan orang-orang yang baik Allah suruh pasal apa Allah suruh duduk dengan orang baik awak yang Allah Ta'ala tak sebut wakulun wa sadiqin jadilah orang baik tak Allah kata duduk sekali dengan orang baik-baik pasal -baik. apa? syuruh majramah kotala ni duduk dalam TV, duduk pada orang ke mana bayar Pasal apa yang Allah Ta'ala sebut Duduklah sekali dengan orang-orang Yang nak jadi baik ni Pasal apa? Sebab Sebab apa? Sebab jalan nak jadi baik Antaranya Duduk dengan orang baik-baik Duk melengung ke rumah Selama-selama Bila jadi baik Duk melengung kat dapur InsyaAllah baik Eh macam mana orang? Mesti dia ada jalan bagaimana nak jadi baik Ah, pilih majlis yang baik Duduk pun kawan-kawan yang baik Grup whatsapp pun hak baik-baik Betul -baik. tak? Haa, kita grup whatsapp minta sama dia tak? Haduk mengarut ke apa? Tuan-tuan yang dihormati Allah Itu sebab kalau kita tengok dalam Ashabul Kahfi Dan golongan Ashabul Kahfi Disebut dalam surah Al-Kahfi tu kan? Haa elok ni Jumaat ni elok baca surah kahfi Sunat baca surah kahfi Yasin hari-hari sunat baca Kahfi sunatnya Jumaat malam -ma -ma ni elok kita baca nah? Dalam surah kahfi kan menceritakan pemuda kahfi tu Yang mereka ni kan lari daripada pemerintah yang zalim Untuk menyelamatkan akidah mereka Dan menyuruh dekat mana? Dekat gua Tuan-tuan yang dirumati Allah Kalau kita tengok pemuda kafir tu Kafir tu maksudnya gua kan Pemuda kafir tu, pemuda gua ini. Mereka ni semua mai daripada macam-macam zon Macam-macam dat ni bukan satu kawasan Dereka bukannya satu persatuan Dah Dereka ni semua lain-lain punya kawasan ni Ada hak perleh, ada hak kedar, ada sik Ada sungai ada berebuk Eh, lain-lain mereka ni Tapi disebabkan mereka ni semua ada niat yang baik Nak selamatkan Akidah tu yang Allah pertengukan mereka Di satu tempat Namanya Khafi Gua Macam kita lah hari ni Tuan-tuan ni pun Biarlah mungkin duduk kat sini Tapi kalau kira asal tu Lain-lain punya tempat ni Tapi disebabkan semua ada niat yang baik Kita bertemu di mana? Surah An-Nur Betul tak? Sebab ada niat yang baik ni Allah jumpakan kita di sini Sonok tuan-tuan Nabi Ibrahim dalam surah Ash-Shu'ara Ayat 83 Nabi Ibrahim ada berdoa Dalam ayat tersebut Rabbi habli hakman Wa al-hiqni Bi-sali'in Wahai Tuhanku Kurniakanlah aku dengan ilmu-ilmu Dan Golongkan aku bersama Dengan orang-orang soleh. Dia tu Nabi Minta supaya masuk golongan Soleh, oh tahu toknya. Padahal kalau nak ikut ranking ni, kan naminan Nabi Yun, Wasyuhada, Wasolehin dia Nabi. Soleh dia tu Nabi. Dia minta supaya dia tergolong di kalangan orang yang tu dia punya langkah joh nak jadi orang soleh. Ish bagusnya. Dia Nabi minta supaya masuk di kalangan orang soleh. Kita tu ada supaya jadi orang soleh. InsyaAllah Kawan-kawan kita orang soleh dah InsyaAllah Tengok ke okay, kanan bolehlah aku tengok Nama pun Haji Soleh Hmm Soleh eh? Kita tengok tuan-tuan Yang Tok Guru Ulama' bila meninggal Bila dia meninggal tuan-tuan Berapa puluh ribu orang main semayang Agak-agak ada tak di kalangan mereka Yang main semayang tu orang Soleh? Ada tak? Paksa masa dia hidup Dia duk berkawan dengan orang Soleh Tu sebab bila dia mati Bila dia meninggal Orang Soleh tu yang main Ni kita hidup duduk kawan tak dengan orang soleh ni. Sebab satgi bila kita meninggal, kita pun nak harap juga depa tu yang mendoangkan kita. Betul tak? Ha oh, itulah tuan-tuan, hidup ni biar berkawan dengan orang soleh ni. Pasal apa? Buang-buang hati kita hidup itu yang pertama. Yang kedua, yang kita berdoa agar kita dimudahkan jalan untuk ke syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda nabi bersabda Mayuridillahu bihi khairan yufatihu fiddin Kan? Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia Antaranya Allah akan bagi dia apa? Kepahaman? Kepahaman agama Allah sayang kat orang ini Tak tak semestinya dia bagi upah tu cantik Tak semestinya Kan? atau oh, semestinya tanda orang Allah sayang ni dia bagi muka tu elok muka tu lawa barulah putih. Dan <tongan> <tongan> <tongan> nah, tak lawa pun Allah sayanglah. Dan nah, bila lebih robah. Kalau dia add Facebook tuan-tuan pun mungkin tuan tak mau kawan pun. Selamat mana buat dia? Ha kan. Tapi wala rupanya itu di sisi Allah dia mulia. Nah, nah. Adakah tanda Allah sayang dibaginya anak ramai? tak tentu juga belum tentu ada orang tak tak ada anak pun Allah sayang kalau nak kira anak ramai senang hmm. saya ada kawan kat Kuala Selangor 12 orang anak dia 12 orang anak tentulah 12 orang ni zaman mak-mak kita tok-tok kita dulu 12 orang tu biasa Sila selat-selat kita ni ada hak 12 apa hak ke 12 apa kita ni kan 12 orang akhir zaman kalau 12 orang anak ni dikira power rangers semua laki bini duk sibuk anak 12 kira keman hat dia datang menghadarakah kan saya pula eh bawa akan nikah apa oh, saya dah kahwin no? pesanan pelajar saya bawa akan nikah hampir rumah dia ha, Anak nak 12 pun sajalah nak ambil pengalaman kita pergi rumah dia saja duk sembang-sembang dengan dia bang ceritalah pengalaman hidup semua tengah duk sembang-sembanglah dia melintas budak kecil depan kami duk ni merangkaklah depan kami anak dia lah saya pun dah tak ada apa nak sembang saja abang hat ni anak nak berbuat apa ni Dia perlu melengung lama, hat ni Hat ni Lama melengung hmm, Tak apa, abang lama tak, Abang kita ramai Nombor siri pun tak ada Tapi adakah ramai itu penentu Allah sayang? Hmm, tak lega, belum tentu Tapi memang tanda Allah sayang Dia bagi apa? Yufaqihu Fidin Allah Ta'ala akan bagi orang itu Faham agama dan nah, paham agama itu sebab nabi ajar kita benda doa apa rabbi zidna ilma warzuqna fah kalau berhenti wakaf itu sebab fahma kalau fah fahman kalau kita sambung rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya allah tambahkan aku dengan ilmu dan rezekikan aku dengan kefaham kefahaman ilmu paham dua benda berbezalah tak semua orang ada ilmu tu dia paham Pas pas saya apa? Yang pertama kita minta ilmu, yang kedua kita minta Allah rezekikan kita dengan kefahaman. Faham tu satu rezeki. Betul tak? Macam kita gitulah rezeki harta tak sama. Rezeki harta saya dengan harta tuan, -tuan tak sama. Dan right? begitu juga rezeki faham tak sama antara kita. Nampak gaya macam semua dengar, faham tak tahu lagi. Eh? Nah nah. Dia balik lagi kan ke orang rumah dia tak main eh, Orang rumah dia tanya Abang, apa dapat tadi? Sebab <laughs> so, tadi walaupun apa? Hmm, hatu dia dapat kan? Hmm, boleh tu. Hmm, tak adalah salah, tapi kan aku lihat tu eh, Tuan-tuan yang dirahmati Allah ya? Baik uh, Dan uh, itulah hati-hati yang -hati kita minta pada malam InsyaAllah ya? Uh, Jadi tuan topik atau tajuk kita Baru masuk tajuk no? uh, Jadi yang baru sampai jangan sedih, baru mula uh, nah. uh, Tadi iklan lah kalau TV tu no? uh, Muhassabah dari musibah Saya ni uh, memilih tajuk ini Sebab apa? Sebab kita melihat uh, Tahun lepas ataupun atau uh, lebah ke atau yang sedang dok jadikan akan nak main ni ke kita sentiasa akan berhadapan dengan yang disebut sebagai musibah. Dan apa sahaja yang Allah Taala timpakan kepada kita, pasti dia ada makna dan dia ada hikmah yang kita nak kena ambil pelajaran sebagai orang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini dua peranan. Yang pertama Allah cipta kita ini yang pertama peranan kita sebagai khalifah Dalam surah Al-Baqarah Allah, Allah taala sebut rabbuka lil fil Hafiz <gülüyor> Allah taala ciptakan kita ini yang pertamanya sebagai khalifah ha ya khalifah Itu sebab Nabi Adam Allah Taala ajarkan kepada Nabi Adam akan nama-nama tumbuhan wa 'allama Adam al-asma' kullaha thumma 'aradahum 'alal mala'ikah pasal apa diberikan ilmu kepada Nabi Adam tidak diajarkan kepada malaikat pasal apa sebab Nabi Adam adalah khalifah manusia ni khalifah dia nak memakmurkan alam khalifah tu maksudnya memakmurkan ha ni kita ni semualah Jadi peranan kita nombor satu tak kira Doktor ke cikgu ke ustaz ke penceramah ke Pensyarah ke Sifat khalifah tu nak kena ada Sifat khalifah ni apa dia antaranya Buat kerja betul-betul bersungguh Orang butih kata quality Maknanya ni Siapa dia yang tolong sedia mic ni Yang belakang dengar tak suara saya? Alhamdulillah Maknanya pihak penganjur telah melaksanakan tugas khalifah Buat kerja sampai jadi punya haduk gantung banner apa semua tu. Bersungguh-sungguh buat kerja ni. Itulah sifat khalifah memakmurkan segala apa yang ada atas muka bumi ni bersungguh-sungguh. ni kadang-kadang kan semaahlah tuan-tuan ada setengah masjid tu noh tak mau ceritalah dari mana Eh ya Allah, jamban tu hak selak tu tak ada Oh, dia duduk kalu benda lain, mu oh, dia tak tambah aircon kan. Ekor, apa semua, dia punya kapek tu Dia punya wangi dia, kapek pun Kalau sujud tenggelam tu oh, Maknanya tu <laughs> dia maknanya Dia dia utamakan hat lain lah Dia terlepas pandang, jamban Selak tak ada hmm. Kauan-kauan kalau tak ada selak pun Dia buat dawai, kita pada-pada sendiri Ikat dalam tu sendiri, botan tali rapi Jadi megayvel tu, dalam tu tak apa ni, dah, Tak ada apa, memang tak ada, kosong Eh, tuan-tuan Saya cerita ni pasal jadi ikat kita Kita nak ceramah Jadi kita selesailah urusan kita dulu kan Kita pun masuk-masuk Masuk, eh Tak ada Tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan Jadi bila saya buat urusan tu Dalam keadaan penuh tawakal Kita pun duduk macam tu, tangan duduk ni Eh, orang tolak tak naik kita eh. Saya kata, Ustaz, jenuh kita tetangkan tu lagu tu Saya cakap, kalau dibunyi tapak rakyat okay, orang Jangan main tangan, kita pun saja buat deh. Tak <tus> apa kata ada orang kat dalam ni Tak kadang kita, tak. kalau saya orang luak tak apa Ni kalau Tuk Imam sendiri tu nak buat Tuk Imam sendiri, tapi ada orang musafir mana berhenti singgah, mesmayang, dia pun pergi tanah Dia pergi tolak jaman Tuk Imam dalam tak lompat, imam, lho, tu Tak perlu empat, Imam dalam tu Tak perlu Imam dalam tu Itu sebab maknanya tak kisahlah Itu sebab Nabi Muhammad SAW Nabi besar dia Inna Allah hayuhibbu Iza amila ahadukum amalan ayutqinahu Mata Nabi Allah Ta'ala cinta kepada hamba-nya Yang buat kerja bersungguh itqan Buat apa secara berkualiti bersungguh Itu sifat khalifah Itu nombor satu Yang kedua peranan kita apa dia? Sebagai hamba وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa illa لِيَعْبُدُونَ Tidak aku jadikan jin dan manusia Melainkan untuk beribadah kepada Kepadaku Ini sikit info Pasal apa Allah sebut jin dulu? Tidak aku jadikan jin dan manusia Awak sebut jin dulu Awak manusia ni kesempat Kenapa Allah sebut jin dulu? Pasal apa? Tuan-tuan agak-agak kesempat Ah, sikit lah Ini sikit info saja nak Kalau tengok dalam ulum Al-Quran Apa sahaja yang Allah Ta'ala letak di awal tu kalanya nak nunjuk kata Yang itu lebih besar daripada selepasnya Allah Ta'ala sebut apa? Minas sama wa tiwal ardu Langit dan bumi Pasal siapa sebut langit dulu? Sebab Ah Dia lagi luas, dia lagi besar daripada bumi Jadi Allah sebut jin dulu Lepas tu bawa orang, bawa manusia Pasal siapa? Jin tu lagi? Oh, jangan besar. lagi besar kan tuan? Tapi dia kata hantu raya, langkah dia kan ha, Maksudnya jin tu lagi ramai Lagi Ramai Malaikat 90% Jin 9% Manusia 1% Ramai jin lagi tuan Malaikat 90% Ramai, malaikat tu ramai sungguh Malaikat yang ambil kehadiran ni Attendant kita main majlis ni Dia tulis ni, dia catat Dia tengok kita ada buat apa tuan Ha, semua, ha. Ni dah ajar ke ada tu. Cuba penulis. Usman Melena tulis ya. Ha dia catat semua dia tulis kan. malaikat ni dia ramai berjejer macam-macam. Jin buada, jin 9% ramai. Tu sebab Nabi sebut di bumbung rumah setiap kamu ada jin yang tinggal. Setiap bumbung. Hmm baru. Orang tahu tak? Batuk bunyi lu kau tak tahu. Tuan, tuan yang balik balik nubat berani Tuan-tuan-tuan ah, Wah sewa, tak payah amal Jangan buat Jangan. Dia memang ada dia memang ada. Dia itu sebab kita masuk rumah Kena bagi salam Rumah sendiri pun kalau tak ada orang Assalamualainah Wa'ala'ibadillah Ini tu sebaik-baiknya Jadi tugas kita yang kedua sebagai Hamba, apa dia peranan hamba Menerima segala ketentuan daripada Allah SWT Kalau khalifah kita memberi Dengan hamba, kita menerima Nampak tak? Khalifah tadi memberi yang terbaik Kalau hamba, menerima dengan hati yang reta Kerana kita adalah ham, hamba Jadi tiap kali kalau kita ditipa musibah Kita kena sedar kita tu hamba Betul tak? Kita layak tak diuji uji tuan-tuan? Layak Pasal ada orang kadang-kadang komplain Kenapa saya ni, saya ni Duk mais, semayang, hari-hari duk buka Apa ni, buka, suih, duk bentang Sejadah, apa saya lah, orang ni siapa Saya kena uji, kalau dia orang putih Dia kata, why me Kalau Allah boleh jawab balik, why not <laughs> Haa, kan Awak tak boleh, kan, hang tu hamba aku Betul tak, kita ni layak Tak ada uji, layak Macam kita kan, kita duduk, duduk di surau ni Balik-balik rumah, tadi sebelum main surau Rumah elok, kemas elok kan Balik-balik rumah, rumah berselerak ni Berselerak rumah Marah hadap kita, marah Tapi rupa-rupanya Rumah kita berselerak tu rupanya Mak kita Mak kita main pada kampung Kita lupa dulu biasa bagi dia kunci sepak Dia main senyap-senyap tu Nah, dia turun kat apa tu Lepas tu buat Dia main sendiri naik taksi ke apa Dia main masuk rumah dia Tengok rumah kita berselerak ke mana Padang -pada dia lah Nampak macam selera Dia tolong kemas lagi nah, Dia tolong selera lah sikit Supaya dia nak kemas balik Mak kita tolong kemas Kita nak marah tak? Nak marah tak? Hmm, tak jadi marah Pasal apa? Pasal dia mak kita Layak tak mak nak Kemas rumah kita layak tak? Seolah-olah gitulah tuan-tuan Walang perbandingan tu mungkin jauh sikit Tapi nak abang kata apa? Maknanya kalaulah kita ini Kita dengan Allah lebih layak Allah sedang nak kemas balik hidup kita Yang mungkin kadang-kadang kita dah banyak berselera tuan-tuan Hidup kita ni kita dah banyak serabut Itu sebab Allah bagi satu ujian Dia bagi kita musibah Sebab dia nak kita ingat balik kepada dia Sebab itu dalam Al-Quran Banyak ayat-ayat yang Allah ta'ala nak ingatkan kepada kita Tentang mengapa dia memuji kita Dan mengapa musibah itu menimpa kita Kalau tengok Imam Al-Razali Rahimahullah, Imam al kata Musibah itu apa dia? Sesuatu yang menimpa kamu Yang menyebabkan kamu berada dalam keadaan Tak senang, betul tak? Kita bawa peta, kita bawa cermat Punya cermat, bawa ni GAM! Orang langgar belakang, marah dah, Marah dah kan? Mana ada orang tak marah Kok dia turun-turun, Alhamdulillah <laughs> Lama orang tak dengar <laughs> And, Review juga nak tengok cala <laughs> Orang mana <menang>, tak? Bagus <laughs> Dia bertanya lah, jadi kawan baik Mana ada, bergaduh lah Tapi eh, saya bisa tengok, oh kalau kat Mesir Kalau di Mesir tuan-tuan eh? Apa ni, oranglah. Saya tak tahu lah kalau besar dia Mesir ke Jordan ke Raksuddin <coughs> pula lebih di kurang eh? Dia kalau accident eh, sama-sama dia bergaduh lah Bukaduh Cuma budaya kita lain-lain lah -lain, nah. Melayu kalau dia aksiden Dia bergaduh Dia bergaduh Staring lock lah nah. ah, Ni kalau Arab Dia kalau dia aksiden dia, dia berlanggan sama dia Dia buat apa? Dia bergaduh lah Tentu boleh bayang tak Arab ni Kalau dia tak bergaduh pun Cakap super bergaduh pun Kalau dia bergaduh hmm. <tuk> Bayang sendiri Dia bergaduh Perempang-perempang semua kan Tapi yang syoknya Orang Arab ni gaduh macam mana pun Mereka orang ketiga ni Had nak pergi cool down ni Had nak pergi apa? nak bagi mendamaikan ni dia bila dia mai saja tau dia cakap apa sallu nabi berselawatlah kamu pada nabi maksudnya Tahu tak jadi apa dengan hat dua orang gaduh dan dan semak tu Allahumma salli alaihi wa sallam jadi muka tu dia jadi berubah ha. mengingatkan pada nabi padahal dia pun sembang cubuk tak cukup kita tak tahu tapi kalau sebut nabi Allahumma salli alaihi wa sallam Allahumma salli alaihi Allah dia pelok habis dia apa kita among tuan kita ni among Itu nampak depan mata orang GAM Orang melanggar depan tak, Namus Bilah lah Ni contoh lah kan Di bawah GAM Depan mata kita Dia keluar-dua keluar Dia keluar-dua tak tengok Aku dah kaki signal tadi Han matahal tak tamah Han ada whatsapp lah tu Han tak tengok depan Han pun gaduh Kita pun keluar Seluruh Nabi Agak-agak tentang Dua orang itu Jadi jadi apa? Abah Abah Abah Abah Abah Abah Abah Abah Abah Oh terlebihlah mak kata dia dia belum budaya lagi lah no? dia maulid tetek tu sambut tapi accident lain dulu lagu tu <gifat> soalul ala nabi saya biasa tuan, tuan jadi marilah bersama-sama kita sollu ala nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bagi hadat tetel jawab balik saya ceramah kat satu tempat saya kata tuan-tuan ala nabi semua kata sollu ala nabi balik habis sampai dah nak selawat kat duduk lawan sorong tuan-tuanlah baik Jadi musibah ni adalah sesuatu yang menyebabkan hati kita ni rasa tak syok. Hati kita rasa, hati kita rasa tidak tenang, tidak seronok, tidak bahagia begitulah Tetapi di sebalik Allah Taala memberikan ujian kepada kita, dunia darul इम्tihan wal ibtila. Dunia ini adalah medan tempat ujian dan tempat bala. Ha, itulah dia. Sebab Allah Ta'ala memberikan musibah kepada kita Antara tujuannya ada tiga dia ada banyak lah Tapi saya sempat kita buat malam ni Kita sebut tiga lah Dan Tiga, mengapa Allah Ta'ala menguji Memberikan musibah kepada kita Ada tiga sebab utama Yang pertamanya ialah kerana Nombor satu, kerana Allah nak menguji Allah nak menguji tahap keimanan kita Nombor satu, tahap keimanan kita Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Boleh tengok ya, surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah Taala berfirman, "A-amuzzul la rajim, ahasibannasu ayutrubu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Subhanallahul ma azim. Maksudnya adakah manusia itu mengira-ngira bahawa mereka itu dibiarkan mengaku beriman Kemudian tak diuji Ah biar macam tu Dua mengaku beriman saja. Lepas tu tak diuji Tapi tak boleh Kena uji Macam kita dengan anak-anak kita loh Tentu anak, -anak kita sebagai mak ke pak ke Kita tanya adalah anak-anak ayah semua ni Siapa yang paling sayang sayangkan ayah Siapa dia? Semua kat tangan Mengaku je ke? Nak nampak sayang tu macam mana? Kalau time tanya semua kat tangan Saat lagi, bila betul pak tu jatuh sakit Siapa dia jaga? Ah, time 2 orang betul yang nampak siapa betul sayang tu dia, dia sanggup tinggal bisnis, tutup kedai tak apa Jaga mak, jaga mak Aku menegar untung selama ni pun berkat doa mak Mak jatuh sakit sikit tak nak jaga ke Haa, tu baru nampak dia punya sayang Apa tanda kita sayang kat mak ayah kita, apa tanda Saya sayang sayangkan ayah ibarat seperti garam Cerita apa tu? Ahmad Al-Bah macam garam dia kata kan? macam garam dalam makanan, makanan tak ada garam tak sedap, macam itulah cinta saya kepada ayah, baik tu tuan-tuan nombor satu Allah huji kita sebab dia nak tengok kita punya tahap tahap keimanan, macam kita tengok yang kena musibah banjir Bila mai saja musibah banjir. Sebelum mai musibah banjir, saya kira semua orang semayang semua orang baca al-Quran, semua orang beribadah pada Allah Taala. Tapi bila mai saja ujian banjir tu mai, Allah nak tengok tahap iman masing-masing. Hak selama ni duk kata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Itu baru nampak. Ada orang bila dia tengok iyalah bila banjir mai Masuk berita, ada orang bila dia tengok berita dia tengok, oh, banjir. Mula-mula Kelantan paling teruk kan. Mula-mula, oh, ish. Eh, tak ada jadi ni, tak ada jadi. Tak ada jadi. Kita kena telefon, kita angkat mana geng-geng kita anak persatuan mana kita pergi turun tolong. Ha, nampaknya itu tahap iman itu. Orang beriman dalam diri dia ada kasih sayang. Ada iman, ada sayang. Itu surat Nabi sebut la yu'minu ahadukum Tidak sempurna di kalangan kamu Sehinggalah kamu sayang saudara kamu Sebagai orang kamu sayang diri kamu sendiri Dia tengok berita tu Oh tak boleh jadi ni, ni kena tolong ha, Baru nak buat tu tahap iman dia Ada orang dia tengok, Astaghfirullahalazim Tudia apa je Dah macam tsunami lah Ay, Makan pot ke hari ni tau ya, Tahun tu lah Tahun tu lah. Ado, Oh Ya Allah Eh ni teruk lah kena telefon untuk iman hari Jumaat kita buat sembang hajat ke apa ah nampak ah tindakan dia ni duk melomong saja depan TV satu duk isik-isik seorang Allah bagi musibah kadang-kadang bukan Allah nak uji depan tu saja Allah nak uji semua ni ai takkan tengok saja takkan duk gelam saja ni takkan duk ceramah saja tak ada tindakan dah teruslah bila mai satu ujian Allah nak kita semua bangkit Apa persatuan, apa pahaman pun Bila jadi macam tu, semua bersatu, betul tak? Nombor satu, bila Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita Musibah perintah, nombor satu ialah Allah nak menguji tahap Tahap keimanan kita kepada Allah SWT Yang kedua nya Allah menguji kita kerana Allah Ta'ala nak melihat Nombor dua, nombor dua nya Allah nak melihat siapa di kalangan kita Yang paling terbaik amalannya buktinya dalil dia dalam surah al-muk ayat yang kedua Allah Taala berfirman allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sambu wa huwa azizul ghafur subhanallahu azim wa Allah Taala Ta menjadikan mati dan hidup sebagai ujian nak tengok siapa di kalangan kamu yang paling terbaik paling terbaik amalannya Agak-agak masa sebelum banjir itu main Ada tak? Ya lah Sebelum banjir itu main Duduk jaga Ada seorang ni Dia duduk jaga semayang Betul-betul dia duduk semayang dia jaga Semayang bukan semayang saja-saja Di semayang jama'ah lagi Ada tak? Ada. ada Bila banjir itu main saja Dia pun semayang Inyak tak ingat hmm, Dudukkan lu'umah Hanyuk Ada tak lagu tu? Ada lah Haa ada, ada. Ada tak bila, ada orang Banjir, sebelum banjir tu Banjir tu main Dia semayang dia jaga, jamaah semua dia jaga Subuh dia cukup jaga Banjir main lagi kuat, lagi semangat nu, Tempat, apa ni, tempat Orang punya apa uh, Tempat pengumpulan, tempat kumpul Semua tu kan, di situ pun tak apa Jamaah juga kat situ, ada tak macam tu Banjir, tak banjir, dia amalan je tu Adalah, ada Ada-ada orang sebelum banjir main Semayang tu kadang ingat tak ingat lah Bila banjir main letah pada tu dia jaga semayang Dia mula beringat Dia ada satu ingatan Oh tak boleh ini semua puasa Allah Ada tak ada lagu tu Oh hebatlah Allah Ta'ala bagi sikit je Bagi sikit je macam-macam kita boleh nampak Kesan daripada seolah-olah Allah nak bagi tarbiyah kepada kita Dan Allah nak mendidik kita secara senyap Iaitu sikit saja Allah bagi ujian kepada kita Sebab itu kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan ujian mereka Sebab Allah Tengok Siapa di kalangan kamu yang paling terbaik amalan dia Dalam ramai-ramai orang yang duduk bersedekah Siapa yang paling bersedekah itu ikhlas Ya semua bersedekah Tapi yang paling ramai bersedekah itu yang betul-betul ikhlas dalam pemberian dia Dan kita tengah duduk makan, di meja makan, tengah duduk makan, makan, makan, makan. Duduk, duduk di kedai makan, duduk makan, tiba-tiba kucing pemain Kucing Tuan-tuan tahu -tuan, tuan -tuan, kucing apa kucing nah apa laut utara tu kucing nah G tu orang terengganu ambil nah tu kucing gambin cincin ni nah, lah kita tak